O dia 14 de abril na história, 1895, na primeira partida de futebol disputada no Brasil, o São Paulo Railway venceu a companhia de gás por 4 a 2. Os dois times eram formados por ingleses que viviam em São Paulo. Charles Miller, o introdutor do futebol no Brasil, jogou no São Paulo Railway. 1912. O navio Titanic, que havia começado sua viagem de inauguração no dia 10, bateu em um iceberg e afundou em 2 horas e 40 minutos. O acidente matou 1.523 pessoas. 1912. Na cidade de Santos, três esportistas fundaram o Santos Futebol Clube. 1945, a Força Aérea Brasileira tomou Montessi, na Itália, no fim da Segunda Guerra Mundial. 1975, estreou a novela Gabriela, baseada na obra de Jorge Amado, com Sônia Braga no papel principal. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.